Det det det det. De spiders. Spiders. Goddag. Goddag. Goddag. Og god eftermiddag. Og god velkommen til dagens program. Ugens første udgave. Det sidste program i maj, eller i april måned, naturligvis, af De Sorte spejder Og et af de allerførste i maj. Ja, øh, det her er det første program i maj. Jeg taler et på andre hovedteknologer. Nu, Anders, du skal ikke blive surladet nu. Nåm det bare ens hovedtelefoner ikke virker? Jens skal du ikke give uh, Anders dem, du har. Nej, jeg har ikke. Nej, du skal tage nogle andre fordi de har de Piver? Ah, ja, kære lytter. Velkommen til programmet. Ja, øh, pladet er ja. Er du klar? Nå, er du ikke klar? Så vend ikke rundt. Nej, nej, nej, hold op. Vi er ikke vente. folk. Ja, Vi kan og tænker, godt vente på at Anders bliver færdig. Jamen de sidder, så sidder de og tænker, noget. Skal vi heller gå et tur i skoven? Måske ikke nogen tossede idé. Men jeg vil sige, hvis man nu tager klar, du dem, der pive alligevel Jensju. Det er bedre end ikke noget. Er det fordi den stopper headset derovre? Jo, det er der Nej, med. der er slet ikke noget på her. Der er stadig ikke noget lyd. Prøv lige nu, lytter. Vi, uh, lige nu tager vi der backstage inden for Danmarks Radios fine teknologiske, teknologiske studier, mm. hvor vi lige skal prøve at trouble you lidt. Ja. I mellemtiden kan jeg da fortælle, at uh, der er herude i Danmarks Radio jo investeret omkring 3,7 milliarder. Holdt, tror jeg, jeg samlet. Ah, at uh, få det tekniske til at virke som, så det ikke længere er et problem. En udfordring, vi tager op ja, ja. dagligt. Øh, til gengæld, så kan jeg da fortælle, at vi har en masse god musik klar i dag øh, til, til, til dem, der er tålmodige nok til at, til at blive på kanalen. Jeg kan så også sige, at både Anders og Whipjens er nu op og gå øh, i, den, i det håb, lønlige håb, at hvis man går rundt om det pulten... Det jeg gør, det, det er, at når øh, teknikken ikke det. virker, og man ikke kan høre noget så går jeg bare rundt om øh, tak. bordet, hvor vores tekniske øh, udstyr så. står. Nu har jeg det, man jeg får... kalder DJ-pulten, og så går vi sådan rundt her. Ja. Og så kigger vi på det, men øh, er vi klar? Er du Kan du høre noget, Jens? Nej, okay. fordi okay. nu har jeg jo fået Jenses. Og så lige med, er så... så starter vi programmet. De sorte spejder på P3 med Anders Beinholt og Anders Lund Madsen. Hej, og Hej. velkommen til mandagens udgave af De sorte spejder. Det er i dag den 30. april. Det betyder, at det er den sidste udsendelse af De sorte spejder du når at høre. Og det er jo også en, dag, en stor dag for Morten Messersmith. Fødselsdag. Ikke hans, men en af hans venner. Nej, det var det jo ikke. Det var en fejl. Det var, ja. og det har jeg tilbage igen. Ja. Og jo, at han har jo også... Og han sidder i det gamle Jugoslavien, festlig sted. Med hans øh, serbiske kæreste. Og, og, og er, er nu blevet løsgænger. Ja. Øh, sådan. sådan. Eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal ikke sige. Ikke jeg det synes bare, det var fint. Også fordi, at øh, man kan da virkelig altså... Anders, hvis jeg nu for eksempel sagde til dig... Jeg synes jeg godt, vi kan starte med politik. Ah, ja, ja. Jeg nu sagde til dig, Anders, jeg vil ikke give hånd til folk, der er sorte. Jeg, så vil, ikke, jeg, vil, ikke give hånd, jeg vil ikke trykke hånd med folk, der er nære. Øh, og det må du respektere. Hvad vil du så kalde så mig? Så vil jeg sige, at du var... Et racistisk... Nej, så vil jeg spørge, hvad din baggrund på Hvorfor Vil du hvorfor ikke sige, vil jeg, jeg skal tage mig sammen? Eller hvorfor vil, hvorfor, øh, vil, hvorfor øh, vil du ikke det, vi skal spørge om for? Jeg vil sige, jamen, det er kun fordi, at øh, det er mod min øh, religion Og røre ved sorte nære. Så vil jeg sige, ved du hvad? Så skal du ikke være min ven. Så skal du i hvert fald gå fra nu, så har jeg ikke lyst til at lade radio med dig. Men hvorfor er det så lige pludselig utroligt øh, tilladt ikke at ville give hånden til mænd? Vi snakker om det i fredags, og jeg har det jo sådan, at jeg... Øh, Forstår ikke øh, den måske provokation, det er fra, fra smart det er vi snakker om, yeah. side, at, at øh, hun ikke vil gå hånd. Jeg skal personligt ærligt sige, hun må gå med alle de tørklader, hun vil. Og i Og det til jeg synes jeg også, det er to forskellige ting for mig set. Men jeg har ikke forstået det der med, at jeg giver simpelthen ikke hånd til mænd. Ikke mindst også fordi, det er jo kommet frem, at hun har jo givet masser af hænder til masser af mænd, til masser af mænd igennem tiden. Det lyder rigtig forkert, det jeg ja, sagde der, og det, det var ikke meningen. Men hun har trykket masser af mænd i hånden yeah. øh, igennem tiden. Så det er jo mærkeligt, at hun lige pludselig ikke vil det men det er også et, et, et princip, som jo er, øh, nogle gange kan have svært svært, fordi jeg kan da godt se, at der er jo alle mulige... At jeg kan heller ikke lide, for eksempel, hvis folk øh, vil, vil begynde at kysse mig på kinderne og sådan noget. Øh, og så kan det også blive for meget. Sådan Nej, noget, så jeg nu... kan også godt se, Men at have et princip, med, at man ikke vil give, give mænd hånden, det synes jeg er... Kan man godt sidestille med at sige, at jeg vil ikke røre venere? Og det, der er den lige pludselig ikke i orden længere vel fordi nej, nej, nej. At, hvorfor må man ikke ville, altså hvorfor skulle man ikke ville røre ved Hvad er der vejen Nia? Men, med med ja, men jeg synes jeg heller ikke, det er i orden hun er ikke vi kan holde. Jeg synes det er noget mærkeligt. noget Det er sådan en en ligegyldig provokation og sjov er. Jeg tror at Enhedslisten nu har de lavet hende stille op som øh, folketingsmedlem ja. fordi så får de en masse omtale og, og det som jeg tror Enhedslistens øh, ledelse tænker, folketingskontoret tænker der er en godt lip og ja. alle de andre fede personer derinde ja. for Enhedslisten. Alle de virkelig fede for Enhedslisten som virkelig har en helt gemt Perfekt strategi rent politisk, hvor man virkelig siger, det hænger sammen både økonomisk og socialt. Det hænger virkelig godt sammen. De mennesker derinde, ja. de øh, har jo kun sagt, at vi vil gerne ind, fordi så vælter indvandrerne ind og stemmer på os. Øh, lidt Ligesom når venstre, jeg kan jo ikke forstå, øh, Lundrøm, altså hvis man er, du skal virkelig passe på, hvad jeg siger, jeg kan jeg godt høre. Fordi Men det nu, kan du sagtens komme. Du kan sagtens passe på. Du har den disciplin. Det jeg bare vil sige, det er, at jeg forstår jo ikke, hvordan at en øh, pakistansk indvandrer for eksempel kan være medlem af venstre. Det går godt være svært at forestille sig. Ja, men Umiddeligt. det er der nogen, der er. Men det kan jeg jo ikke forstå. Men omvendt kan man så sige, de har jo gjort det, dem som er, dem, som er valgt for, for uanset hvilket parti der. Så sagt, ja. jeg ved, du ved der hvad, vi vil måske godt, måske jeg er pakistaner, jeg er indvandrer, ja. jeg kan måske godt se, at hvis, hvis personen synes det, at indrette den danske indvandrerlovgivning, måske er lidt hård, men så kan man sige, det som jeg så også tror, de gør, det er, når de så er i partiet, så prøver de, Altså, ikke modarbejde, man kan sige, øh, prøve at, at få det parti, de er medlem af, på andre tanker. Ja, og det kan også være en god idé. Jo. Det synes jeg er en rigtig god idé, og det er måske derfor, at Smar, hun godt vil stille op for Enhedslisten. Men hun ville også gerne stille op for Socialdemokraterne, kan jeg forstå. Ja. Men øh, de vil bare ikke rigtig have hende ind, nemlig. Ja, og det, det kunne hun så ikke huske, at hun havde stillet op for. Det var i byrådet. Ja. Men... Øh... Jeg vil bare sige det var fiks. Jeg vil godt give meget gerne give hånden til alle de sorte mennesker der vil give, give mig hånd. Jeg ved, der er Simon Sorana nede, man må jo som solgt godt Sorana, man siger nej. Sige nære. Nej, sorte også et problem. Det er afro og det er også jo ja, det er jo ikke noget der er afro dansker. Han op. Jamen, det er det. Er, det. det, er, det er jo ikke noget der. Hedder. Jamen, det har jeg været virkelig Jeg kørte med, kørt med en fyr. Jeg kørte med en taxachauffør i lørdags på vej hjem fra Rådhusets rockarrangementet. Ja. Som jeg ikke kan huske hvad hedder, for nu har jeg glemt hans kort. Jeg har lovet, at vi ringer ham op i løbet af ugen. Fedt. Han var en ung, frisk fyr, og da jeg kom ind i bilen så siger jeg, at jeg skal til Amager. Og så siger han. Ah, no. <laughs> så siger han bare, nej, hvorfor skal du godt det menneske? Men fanden gedokøre til Amager? Nej, så siger han, det er der, at lave Radio ikke. Så siger jo, det er det. Men det er vist sådan en grund fordi, at han kørte rundt ude på, på, på. Det var ikke fordi han kendte mig jo, men det var, nej, nej. fordi ude fra Radiohuset, så tænker han, at han samlede mig op. Men øh, han havde nogle meget sjov betragtninger omkring det her. Og nu er det ikke fordi, vi skal være så politisk korrekte, og så skal vi også en indvandrer med i programmet. Nå, var det vi ringer til ham i morgen. Han var den række, Jamen, han var fra Etræa, man har boet Danmark hele sit liv. Eritrea er jo et topland. Ja, det er mange gode at Øh, men der er noget med kat Og det er også måske øh, mm. Fordi en historisk tradition For at spise meget kat i et træer Eller tykke kat Er det ikke, Eller, somalia? Er det ikke Somalie, man ligger somalia Ligger lige ved siden af Hvad hedder det Vi startede jo med Nephew Ja yeah. øh, Det var noget mener at høre. Det var noget her jeg i fredags En rigtig dejlig koncert Og der er rigtig mange Der er begyndt at skrive nu fordi at øh, vi har i stærke vendinger øh, udtrykt vores øh, utilfredshed eller nej, i hvert fald vi er ikke, både særlig meget om Alfa Beat. Og der, hver gang vi så spiller noget med nephew, så kommer det som om, der sidder øh, en masse Alfa øh, Beat, Alfa View-fans derude, og oh, ja. øh, trykker på, øh, på, på den samme mailknap, som ligger på en eller anden mailform, som ligger på en hjemmeside, man bare skal sende til de dumme ind på Det er hult, kynisk, imagefixeret, historieforladt nephew. Det sjove var, at da de kom frem, var der ikke særlig mange, der skrev det. Men nu er folk sikkert blevet trætte af det. Og jeg må sige, at jeg først hoppet endnu mere på nu end at sidst, fordi det. Det er sådan lidt alvor på det dengang. Jeg kan bare meget bedre lide det nu. Om et øjeblik vil vi spille noget mere med dem, faktisk. Jeg synes, at øh, nephew er gode. Det bliver bedre og bedre. Og jeg synes, øh, jeg synes øh, som live så, så er det noget af det bedste, man kan få. Men jeg lige læse noget op? Ja. Det er øh, Tanja Sulkær. Hun er 20 år fra Aalborg. Hun har taget titlen som måned siden IP. Hold op. I, øh, I april måned ekstra Ekstrabladet. Og tillykke til Tanja. Hun øh, bor, øh, som sagt, i, i Aalborg. Ja, øh, Tanja. Hun øh, går lidt i Jomfru øh, hun, hun siger følgende om, da hun blev spurgt af journalisten på Bladet. Og så er der jo Jomfru Enegade. Ja, og den er altså ret interessant for en tilflytter, der godt kan lide at gå i byen. Vi kommer til i Jomfru Enegade, jeg bor ret tæt på. Så det udtaler hun, ikke? Mm -hmm. Hun er blevet optaget på kosmetologskolen, og det er derfor, hun bliver nødt til at flytte til Aalborg. Og, øh, nu er der jo mange, der ser ned på kosmetologer. Det kan jeg ikke forstå. Helt og søjt. det, synes jeg, er en utrolig let sindig måde at gøre, for en eller anden dag... Her er et eller andet, der sidder og på øh, kosmetologer. Så er det dig, der, der skal et eller andet, godmorgen Danmark. Og ja. så sidder der en kosmetolog og siger, jeg kan huske dit læserbrev. Du kommer til at, at ligne du, du øh, Jehovas vidner. Men øh, hun svar bliver spurgt om, øh, og så venter kosmetologskolen. Så siger hun, ja, hun glæder sig meget øh, til det, fordi hun gerne vil have et job, hvor hun skal arbejde med mennesker. Mm. Og hun taler det er interessant at snakke med folk, mens man ser deres ansigt. Oh, Det er det, hun siger. Tillykke til Tanja. Øh, jeg kan sige omkring, mange sidder og tænker, øh, siden i piger, Øh, hvad er det egentlig? Der har jeg jo været på ekstrabladet. Ja, og, i, og hvordan, hvordan var det, I to på de billeder? Jeg ved ikke, hvordan billederne blev taget, for det, det måtte jeg aldrig rigtig være med til, men jeg kan sige, fordi dengang var det jo ikke elektronisk, så der lå jo det, der hed Siden I Bakken, hende ved siden af avismanden. Avismanden, det var sådan, ligesom ham, der bestemte, hvad der kom i avisen. Ja. Og det allersidste, og den allermest taglige opgave, man satte den yngste elev til, det var, kan du ikke finde Siden I Pige? Og så lå der også den her bakke, som var sådan en indbakke, ligesom sådan en lille l og der lå jo måske en stak på sådan i snit 20-30 Så var der jo altid en, og i al den tid, jeg var der, så har hun jo ligget nederst i bunken. Ikke? Og jeg prøvede talløse gange at få for hende, fordi jeg synes... Øh, og hun var der heller ikke, altså det var der også fordi... Øh, det var noget, jeg tror ikke, fotografen havde været heldig. Nej, nej, nej. Æh, Og det var bare det var den største og mest tragiske øh, menneskeskæbning, jeg mødte på Ekstrabladet. Det var, det var hende pigen i bunden af siden i pigebakken, som var der i samfundet 8 år. Med. Hvordan så hun ud? Jamen, hun var jo sådan... Hun var sådan hun grim? Nej, jamen... Var hun... Jamen, hun var ikke. Hun Hvad var da... Hvad er det, der gjorde, at hun ikke blev valgt, jamen, Jeg du? ved det ikke, hun havde bare ikke det der... Øh, hun havde ikke det imødekommende ansigt, tror jeg, som, som er så vigtigt, når man er fotomodel. Som er øh, et ansigt, som siger, jamen, altså hvis nu man sælger øh, Carmen så skal man tænke, I, jeg har lyst til at køre nogle kar... hun jamen, jeg tror bare ikke, hun var ikke glad for det. På torsdag her programmet, der får vi besøg af den engelske øh, musiker og multikunstner Just Jack. Ja. Yeah. Og han vil spille 2-3 uh, nummer uh, live her i radioen. Ja. Og jeg har tænkt mig ikke at give ham hånden. Fordi jeg har tænkt mig, at nu giver jeg bare ikke englænder hånden. Folk, er jeg, der kommer fra uh, Commonwealth lande, giver jeg simpelthen ikke hånden nu. Jeg vil bare ikke røre ved kunstnere. Nej, jeg vil bare ikke røre med nogen, der har kreative evner. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er det, er det jeg gør. Gud slår ikke noget problem her. På øh, nej, det kan man så sige på Danmarks Radio er det måske, men det tager sig ikke så svært. Men jeg vil lige sige omkring det der med ikke at røre. Ikke? Så er der jo, jeg tror, at der, hvor man også kan se, at de muslimske, dem der er meget religiøse muslimer, måske også kan have været inspireret af de, at de meget innovationske danske præster, som jo ikke vil røre ved kvindelige præster i hvert fald. Ikke vil have, at der er kvindelige præster. det er jo æld at jo mere religiøst bliver, jo mere forskrækket bliver man for det andet køn. Og det er jo Slat nu af med det for Det er ikke at give, uh, give kvindelig præsterhånd. Jeg synes, det er færre ikke at give præsterhånd. Også fordi, at mænd i kjole øh, og store Kjoleole, hey, hey, hey. kjoleole jeg, men... synes jeg, er, falder uden for alkanen. Jeg vil, bare sige, jeg vil kjole... godt give ham hånden. Prøv at kjoleole over i Viborg. Altså, ja. Kjoleole du, over i Viborg. siger tænker, hvad det er nu? Prøv at i dagens dato Kjoleole, han er en 60-årig førstidspensionist, som bor i Viborg. Han går i kjole. Han har ikke noget herretøj. Han har kun Går i Uh, og en anden ting er, at Ole går op i to ting. Det er kjoler og high-fire-anlæg. Og det er, og jeg må sige, uden at være på nogen måde øh, kjoler, så vil sige, at jeg forstår ham godt. Det forstår jeg også godt. Ja. Der er der ikke noget lækkere end et skørt og et par helt stramme øh, nylon. Ja, nylon bryder mig ikke om, jeg kan godt lide det, jeg har en kjole på. Der sagde jeg for meget på mig. Okay. Men øh, lad os da gå videre. Hvad sagde I, Så synes jeg, at du skal ringe til Søren Østergård, og så kan I stå og danse med noget vin og brød. Jamen, det kan også godt ende der. Det gør jeg ikke engang. Så jeg lover, at du bliver holdt på det her. Det her. Have? Det er Petræs uangåelige. En uh. tidligere det sorte spejder. Spænd ja, det her. <laughs> så kan <kunne> I finde <laughs> den. Så du kan sige det på en anden måde. Halløj. Hej ja, Halløj. halløj. Øh, jeg tænker på en ting. Den der, når de siger, siger, præsenterer stolt. Ja. Sortspejderen, Anders ja. og Anders Madsen. Har du tænkt på, når vi sidder her om 10-15 år, ikke? Ja. Og så jeg har oparbejdet en tilstrækkelig indebrændthed over, at det aldrig er Andersen Madsen og Anders Breinholdt. Og så Nå, der sker det, det samme, sant? som der sker med John Lennon og Paul McCartney på et tidspunkt, at det kommer til et brud. På grund af den lille, at vi ikke fik lavet to jinkler dengang, og sørger for at de blev Ja, det er det, og det ville jeg er det faktisk ikke også, der er bestelt den. Nej, nej, det, det er det bare nogen, der har tænkt, han skal førte. Er var B, Breinhold B, en M. så er det med startede starten, af forbildet. Nej, men det tog ikke nødvendigvis. Den gang var det vi lavede PBS. Der først var der nogen, der havde, så havde det Breinhold Poulsen og Sønder, er det rigtigt? Det gør ikke. For tegnbretter, Jens, kan du sti? Så var du jo vores webmand. Men der ville det også have været under Sønder, Poulsen og Brænden. Ja, men det var sådan lidt mærkeligt, fordi så var det også med PBS, altså det var faktisk Jens der sal, men vi skal ikke det om, fordi du. Eller vi skal lave det om til Polsbrænder og søn, fordi at PBS, det var jo ved federe altså er også hjemmeshedressen. Ja, ja, ja. Ligesom fedt, som det er så fedt, som der hedder Spider nu. Ja. <laughs> hvem, fandt, hvem fandt egentlig også på det sorte spej? De ja, det gjorde du sådan Ja, det gør jeg. Hvorfor? Det var jo faktisk en tegnefilm, ikke. Altså, eller så er du Ja, det var. Jo, er det? Altså, jo, altså, Nå, jo. Vi skal ikke fortælle, hvad det er, for en. Nej nej. Det er også premiere. Vi skal øh, høre om en spændende taxatur eller taxi. Der er jo mange, der tror, at det hedder taxa. Og der må jeg sige, det er et firma. Det er et flot og dejligt firma. .35 i øjvig, hvis man skal ringe efter dem, men det har ikke noget at gøre med selve begrebet hyrevogen. Det hedder en taxi. Jeg var ude at køre med en taxa, for det var nemlig en købmavns taxa. Nå, men så var det en taxi af mærket taxa? Lørdag aften. Kan du huske den gamle tryllekunst af taxa? Rune Klagen? Nej, han hed Truxa. Det var en vids. Okay, vi ringer. Rune Truxa. Uh, Rune Truksaklen. Nu skal jeg vise deres truks. Truksaklane kunne godt en. Jeg kunne, sted, kunne, man godt tæmmer, havde lyst jeg kunne faktisk godt tænke mig for Rune i studien dag, og så skal han trylle. Vi har haft dans. Ar, det, siger er det er nemt Det der. Skal vi ikke have ham ind. Og vi har også haft buchalleri. Hvilket var meget afslappende for hende. Vi find har finddance i Ratun. Vi ja. mangler der en trøllekund. Så skal vi ikke Rune ind? Rune skal da ind. Rune skal ind. Skrevet ned. Eller truksa. Truxa er død. Men Rune. Øh, ved jeg, at der er sat billetter på her, og det skal han altså have. Manden tager på trylletur, ikke så meget stand-up tur, men sådan en trylletur i efteråret, ja. hvor ja. han optræder Imperiale i København blandt andet, ja. hvor at er går, er det er så altså ret vildt. De redde ikke, men det han er jo tryllyløb. Har de er redede væk endnu? Nå no, okay, undskyld. Men uh, nej, fordi han kan ikke finde noget af at trylle på nettet. <laughs> men uh, jeg ringer vi ringer at få fat i rumklen så Så han Simt komme ind med. og trylle. Men du sidder uh, altså i en taxi. Ja, jeg sidder i en taxi uh, på vej ind fra Københavnstrup og hjem ude på Amager, hvor jeg bor, ikke. Mm -hmm. Og så.. Uh, Sker der hverken hvert bedre. Der har han noget i noget. Høj. Sådan. Øh, så sidder jeg en taxi. Og så kører vi forbi noget byggeri, der er udenbart lige her ved siden af der byen Og øh, det er sådan meget futuristisk, smart, øh, high-tech design. Men inde i det high-tech design er der svalegange. Mm -hmm. Og det skal lige sige jeg er overhovedet ikke noget mod mennesker, der bor i byggeri med svalegange. Overhovedet ikke. har ja, med altid... svalegang, for dem der ikke ved det. Jamen svalegang, det er jo ligesom, hvor, at, øh, opgangen, lige ud sig, hvor opgangen er uden på huset, og ikke inde i huset. Nå, okay. Hvis det er etagerandet eller yes, yes. Jeg har, bo øh, har boet i Torshavn i en ejendommersvælger. Og der ligger i, øh, i, i på, på øh, Frederiksberg, grænsen til Københavns Kommune, eller på, der, der ligger noget der er Lundtoftegade. Øh, og på et tidspunkt i hvert fald, der var det et rimelig labernagtigt kvarter. Man kan vel også sige, at det var et af de kvarterer, hvor Frederiksberg Kommune var begrænset i sin stolthed? Ja, hele det, den del af Frederiksberg har de aldrig rigtig været helt stolte af, for fordi det, det er jo ikke rejsekonger osv. Eller rejsningskonger. Nej, Det er, eller ikke, eller er rejse -rejse jo eller mange. Dem er der mange. Øh, det er jo den kommune øh, i, i landet, som har flest... Hun er, hun er. Ja. Det var det du noget at sige. Dejlig kommune. Ja. Skøn øverne. Ja, Du bor der jo der. Det er, ja, det er det også altså. en kommune med flest homoseksuelle pænt Det er jo et rigtigt. Ja. Og øh, det der så øh, hverken værre allerede bedre sker der, det, at øh, jeg, jeg siger noget om, om Lundtofteparken der. Lunds kvarteret. Ja, men Og men det har ikke noget med. Jeg det de på Frederiksberg. Ja, der er, jeg hører ikke noget med de mennesker at gøre, som som bor der, eller noget som helst overhovedet. Ikke. Men så siger jeg bare øh, med de her svælegange, så siger jeg, at jeg synes bare personligt at byggerier med er grimt blandt andet hofteparken. Så eller gade kvarteret. Og så siger taxachauffører ikke noget som helst. Så sætter han os af, også i noget nybyg. Ja, legebolig. Ja. Og så kører han op, og så er min kæreste også og jeg sidder og venter på, hvordan kan katten køre gennem til Så siger han, så siger han taxiføl. Jeg har aldrig kunne lide de hus der. <laughs> For når man kører på den anden side af vejen, der kigger gennem så sådan nogle hønshus, så er jeg, fanden <laughs> <at> de grimme. <laughs> og så tænker jeg, hvad, hvad skulle lige til at give ham 25 kr i drikkepenge? Vi giver altid taxachauffører drikkepenge, ikke? Det skal man også gøre. Øh, og så tænker jeg sådan lidt. Hvad har jeg sagt? Og så kommer jeg til tanken om det. Mens valgkandidaten, åh fuck, han burgeren sidder i et byrime med valgkandidaten, så vil han ikke gå så hastigt til værk og at de kofte med at gemme de der hus, Jeg altså synes det var noget noget gøllermagt værd til lige noget hønsehus. Ikke? Men jeg kan da godt Og så, nemlig, så, øh, så har jeg jo boet lunsøftergade og så har han jo bare været sur over at jeg har svinet deseklutteret. Må jeg ja. godt lige sige noget? Ja. Lunsøftergade hedder altså to Nå, okay, se mig. Nå, jeg så blev de ræde på Frederiksberg Jeg burde på Frederiksberg. <laughs> ikke i samme med som på på Frederiksberg. På Mesterfabriken. Hvad hedder på Mester? Martin Liebeck på Frederiksberg. Han er rigtig sød. Han er ja. en visionær og mand. Han er, han er en 80-årig, spadet en 38-årig spad, 38 krop, men han er rar. Eftersigende, og det er ikke fordi noget, jeg takker til jer, Apple, så skulle der komme en laptop fra Apple inden jul, Aha. hvor de har sagt farvel til harddisken køre, og så du har ikke varme, du har en milliard år i batterilevetid og du har en hurtighed, du kun drømmer om i dag. Vil du så høre noget sjovt? Tror du, det er sandt? Jamen lad os sige, den kommer. Jeg jeg det skal jo komme du... på et eller andet tidspunkt. Uh. Om det så en jul, ved jeg ikke. Det, der så sker, det er at Danmarks Radio, ikke? Danmarks Radio. De vil uh... i august købe restopladet af de gamle. De vil købe restopladet af den helt gamle Mac, altså ja. den, som kom i 83, og så sige, wow teknik. <laughs> Fuck, hvor har vi bare fået vild teknik ind for huset. Woo! Og vi fik det bilen. Nej, og man kan tjekke sine mails derhjemmefra. Nej, og på mobiltelefonen. Juhu! <laughs> Fuck, mand. Det glæder jeg mig altså til. Det glæder mig virkelig. Der håber jeg, at vores chef har lyst til at købe. Altså, det skal lige siges. Og det, der er måske ikke alle, der får en computer eller deres arbejdsplads. Det gør vi jo. Men herinde, der har man jo forestillet dig en laptop på størrelse med et bobbord. Ja. <laughs> og så de... tre bobbor ovenpå hinanden. Og, og med en vægt på en middelklasse bil, ikke? Det er jo øh, de laptops, man bruger i Danmarks Radio. Og øh, det fede er, at man har købt... Og, når man og der må jeg sige... Human Packard. Kæft for var du var du varme, løgn, når du sidder med dem på skridtet. Det er bare gå direkte igennem. Det er også derfor, at der er ikke nogen i Danmark som magter at få for børn, fordi at de er sterile hele bundet efter at have siddet i cirka 6 sekunder med den der maskine i skødet. Men det er fedt, at du skal tørre hår. Ja, <laughs> Så kører det. Det er de eneste laptops, man kan tørre hår med, og lige er også Grillen Kylling. Anders må læse noget for hjemmet. Ja, det synes jeg er en god del. Det er nok. Det må jeg på sin en plads nu. Øh, sådan er livet er jo en. Øh, en øh, kan man sige, en i. Øh, Nej man må så sige noget. Det fede er så, altså, at. Øh, når du så selv går ud for din egen penge, hvilket jeg synes er helt fint selvfølgelig, det er det at køre en mobiltelefon og siger. Jeg kunne bare godt tænke mig, at jeg kunne bruge den arbejdsmæssigt. Altså min private mobiltelefon, jeg har købt, arbejdsmæssigt kunne synke den med min mail. Mm. Så sidder der en eller anden MCI-administrator. Nej, ja, det kan jeg have regnet, at den er ikke på positivlisten over telefoner her i huset. men hvilken vil jeg så kan her? Ja, du kan få den her over den lille tænde. Det er godt nok, du skal bære selve telefonen i den ene hånd og røre i den anden. Det er jo det, vi bruger her i Dan men øh, jeg er jo glad for at være her. Jeg vil sige, lad være at have en mobiltelefon. Ja, det har du ikke. Nej, og det bliver man så. Men skal jeg har jo også fået en du har voldsom gigt i den ene side af ryggen. Og, og, og fire øh, Discos. Anders, med du har Så kom 6 vores, talk, vores teknisk vores koordinator fra uddelingen Martin Engvogel forbi og kiggede meget surt ind. Anders og jeg skal jo på øh, verdensomsejling til næste år øh, med øh, et skib hvor vi vil sende fra alle havne. Vi skal jo ud og sejle med uh, Nordkaberen. Ja, sammen med... Uh, og jeg glæder mig så Røbtudden. meget til at komme ud med kender og ud. nu. For satan, der... Så du program i For satan, det ikke Det var stiv. fra jeg, start. fra Jeg hørte... Det var set ikke meningen, at det skulle handle om hjemmet, det her. Men nu, når det været. Jeg hørte bare et spot. det lå på sofaen og øh, hang lidt i går. Og sømme. så kunne man høre... Det ja. er I, <laughs> du... <laughs> ja, i Singapore, der går det meget op i penge. Det var så en trailer fra for, for og så kunne man høre. Mm. Ja, se. Kan du dufte? Har du lugt af kanel? <laughs> det <laughs> og er lukket skønt. <laughs> kanel og snaf. Og snaf, så krødder uger du. <laughs> <Sk> <laughs> nu sejler vi lidt igen. <laughs> der er jo ikke den havn i, i verden, som ikke er angst for uh, truskløbet. Nej, det er ikke andre. Altså Det er jo ikke tilfældigt, at den bod er lavet i jern. Se, der kinesiske Så rindpærisi. sejler vi op ad yangtik Jangfloden, floden no. se, hvor den ender. Fækker. Nu skal vi læse fra hjemmet, som er et øh, blad af noget svingende kvalitet, hvis jeg må sige det pænt. Øh, vi har haft det på det, der hedder en shortlist over ting, der ryger. Det, som øh, teknikamstraserne i Danmarks du vil kalde negativlisten. Yes. Nu er vi dog på positivlisten igen. Ja, det er for en stakket frist, men... Jeg ja, havde øh... det tænkt dig at komme her med din egen telefon. Så, så var de. det. Tilknyttet DR. er så skal et... den du det ene, du skal dem, du den tilknyttet Du var det og en... Hans Tosset. Hans Tosset. Vi hører lige et nummer, ikke? Og så hjemme. Og så hjemme. Hvad hører vi om? Det her er et nummer, som jeg meget gerne vil øh, reklamere dig for. Det er Cat Power. Nok ja, det er alt for nye telefoner til at bruge <laughs> her i huset. Ja. Yeah. Kan du huske det, der hed Sony, før Eriksson kom ind over? Alcatel, siger der, Dan dig. Dan Dantalk. Du har fået en Dantalk, du? Yeah. Jeg er topglad for min nye kirkmobiltelefon, mobiltelefon Og uh, det oh. fede er, at... Uh, er den NMT? Jeg er uh, sendt på... NMT 9000 nettet, og det er ja. så fedt. Man kan gå op til 30 meter væk fra automobilet, og den men har en rigelivetid på op til 6 minutter. <laughs> men, hvis, men hvis du taler i din mobiltelefon, samtidig med at du tanker, ja, så, så dør, de helvede svin. Så dør folk i Belgien. Anders, vi skal læse op øh, fra hjemmet. Var det ikke noget med, at Dantork-fabrikken gik ned? Dantork gik man, ned og... og, og man lavede sådan en Arne Jacobsen eller en eller anden designertelefon, som var så grim og der er nogen i øh, tror 9000. Varerne, der er nogle i 9002-certificeringen, der er på et tidspunkt, hvor der sagde sagt, ved du hvad, den smider vi direkte i brokkassen. Den, der. den går ikke. Hvor tjekker du lige mails der? I mindre, fordi der er nogen, der siger, at den der med flashgram først kommer i 2008. Så synger vi igen den samme Apple-sang, Den er lige om hjørnet, den er lige om hjørnet. Der kommer snart telefoner fra dem til dem. Ja, vi er færdige med det. Øh. Ja. Jeg er glad. Ja, okay. <laughs> Æh, sådan hey, er Nej, lige... hey, nej, nej, fordi jeg har jo ikke nogen. Jeg vil da bare sige, at jeg har øh, derhjemme en, øh, en telefon af mærket Netto. Så man, når der er nogle de der, øh, køb kun søndag en øh, telefon. Og så øh, siden øh, i kan man sige, torsdag, så har den stået på øh, displayet, har stået tilsluttet telefonen. Og hvis der er nogen, der ved, hvad man skal trykke på for at få den tilsluttet, så vil jeg da rigtig gerne vide det. Godt. Jamen altså, man kan jo ikke mm. ringe til mig, ikke? se en mig, minister. se mig. Mig, komikeren, entertainer journalisten. Jeg går der lige ned i Netto, fordi hvorfor skulle jeg da betale? Fordi der stod sony Ericsson på den, eller noget Nokia, eller... Jamen det er da en fastnettelefon, telefon der er kun tosser. Der går andre steder hen end i Netto, eller Føtix, eller uh, Fakta for at købe det. Hvor var der drejeskivetelefon, hen, den gør der da til med hjem? Jamen det tør jeg ikke, for det er Danmarks ejendom, og det er det deres nyeste. Var der sådan en lille hæfte med, hvor der stod brugervejledning? Ja, men det smed jeg ud Okay, fint. Så øh, skal Det er folk som dig, der fik nazismen til at køre en. <laughs> tak! Ej, nu skal vi.. Og Jens til hjemmet meget på hjemmet. Jens. Jens er jo en, en, en, et, et værtsat medlem af det her. Parti. Parti. <laughs> Nede i Grøften. Mm -hmm. hvor BT Hvis du skal hejle. Fronten. Skal du hejle rigtigt? Ja. Siger Jens siger Det var jo på Tokavinstuen. Det, det er jeg trukket tilbage. Og det har vi også gjort. Jeg trækker tilbage, Jens. På mine vegne. På dine vegne. Jeg trækker også tilbage. Tyk som en medister, stof til en minister. Ugens brev i sådan af livet, kan nok være, at det river tårerne frem i kanalerne. Anders, er du klar? Tyk, til en med tyk som en medister, stof til en minister. For år tilbage, og det er jo anekdoter fra det virkelige liv, ja. hvor man sender ind, og hvis man er heldig, bliver det ugens brev, og bliver præmieret med ikke 100, eller en muligbrus men 500 kroner. Og det er jo altså det her brev fra IC, som også får tegningen. For år tilbage var der i den landsby, hvor jeg bor en charmerende, sort-hvid og lavbenet hund med en lang krop, som vi kaldte pølsehunden. <laughs> den havde mange venner, der gav den godbidder og det kunne ses. Pølsehunden gik fra hus til hus, <laughs> og dens medfødte charme sikrede, at den næsten altid fik sin vilje. Fik pølse. Pølse, så den fik. Det var derfor, den havde pølse. Dens enige hjem var en herregård, som var omdannet til plejehjem, så den var vant til flotte omgivelser. Da den levede i en tid hvor hun ikke skulle føres i snor havde den en stor frihed efterhånden det var sådan den lidt mere passage i brevet ikke? efterhånden udvidede pølsehunden sit territorium og der kom også, og den kom også til mit hus hvor den viste sine evner som småbørnshund mine børn kunne klappe og nusse den og om sommeren legede den på græsplænen ved vores svømmebassin. da der var gået nogle år holdt pølsehunden op med at komme og jeg hørte at den var blevet kørt over det blev jeg meget ked af, for den havde været en sjov lille en. Havde den været politiker, kunne den helt sikkert have fået mange stemmer. Ærede være pølsehundens minde. God sammenligning med politikere. Jeg synes også, jeg synes også det var. den tog en overrasket regning, den historie til jeg sidst. Jeg havde lige fået en sjov, jeg havde lige fået et rigtig sjov mail, og kunne godt vi læser op Jamen, kom da. Så vi har læse nok op sammen? Ja. Det er en af vores rigtig, rigtig gode kollegaer, der hedder Thomas Bernsen, som engang var tekniker her på, øh, på Radioen, ikke? Ja. Han siger, at det er drama nu. Fordi, uh, her, se mig, Atifati, find. Jeg, jeg kan ikke lave ungdoms. Nej, han, han skal jo være politiker. Thomas så. Pølse, Pølse Thomas. Han har lige været inde på IKEA.dk, og der er der en funktion, der spørger Spørg Anna. Så kan ja. man så gå ind og klikke og spørge Anna om noget. Og så har Thomas lige skrevet, jeg har lige været inde og inviteret en med ud og spise. Men det ville hun ikke, fordi hun ikke kan falde Ikeas hjemmeside. Det er altså et program, og altså ingen levende Anna, der sidder bag skærmen, men det er fandme sjov at sidde og, og spørge, når man muligt. Hun svarer på alt. Prøv, det skal I lige prøve. Ja, men på den anden side, hvis ikke hun vil være med ham ud, så vil hun nævne heller med dig. Nej, det skal du bare se. <laughs> jamen, imens mens du finder den, så vil jeg da godt lige... Jeg ja, gør det bare lidt videre. Øh... Det var bare sjovt. Det. Vi skulle på bustur til Gardasøen. Penge... <laughs> Penge havde vi ikke mange af. Så besøg på museer og andre steder, hvor man skulle betale for at komme ind, måtte vi melde pas til. Men der var jo også nok at se, som var gratis. En dag, da resten af selskabet skulle ud i omegnen, gik vi selv på opdagelse. Vi så et yndigt slot, og det var ikke særligt dyr at komme ind, så vi stillede os i kø. Skiltene førte os hen til en indgang, hvor der sad en gammel morlil og tog imod penge. Vi blev vist ind, og hvad tror jeg, vi så? Toiletter! i Selve slottet var ikke åben for turister, men I var vi lå. Morlil? <laughs> ja. Har du fundet det, der skal jeg tage ind til? Ja, de spurgte Anna. Vil du med ud? Hvad siger det han? ved hyggeligt, men jeg er bange for, at det ikke er muligt. Hvad? Skal jeg skrive, hvad skal der til? Ja, hvad skal jeg til? Det man gør, er, man går ind på Ikeas hjemmeside, så vælger man et øh, varhus. Kan du komme hjem og samle min reol? Og høj? så, øh... mm -hmm. Så går man ind, og så tror jeg, at man er der, hvor der står spørgsmål. Mm -hmm. Og så har jeg skrevet, hvad skal der til, for at du vil med ud? Du må undskylde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Er du ikke siddet og spørger på en ny måde? Okay, så vil jeg sige. Er skal du det, det koste penge? Og du lægger. Hvad koster det? Hvad koster du? Ej, det tror jeg det? Hvad koster det det, koster det, det, måske. Det koster det Hvilken vare er du interesseret i for at vide frisen på? Oh, nu bliver det straks interessant, det er ikke en computer, det der, det, det er det rigtige menneske. Hvilken vare? Jamen så synes jeg, du kan starte bare lidt, uh, lidt samtale, måske en nakmaskage. Hmm, jeg skrev, hm, hvad med skjorten? Det er også meget. Vi sidder jo her i det, jeg der, vi lave radio, ja, og vi laver radio, eller? Ja, vi laver radio, ikke? Og jeg skrev, hm, hvad med skjorten? Okay, skrev Okay? Nej, Anna fra Ikea smider skjorten. Vi skal øh, nu til at læse op for hjemmet. Ja. Det er sådan, at i hjemmet er der tips. Det er læseren, der sender tips ind. Uh, og de bedste tips, det er for... Uh, det var lige omkring, før. Ja, hvad hedder det? Dem, der sender deres tips ind, ja. øh, de får 100 kroner eller en mulepose, hvis det er, det bliver trygt i bladet. Og det er som regel noget med husholdningen. Det øh, er det, så ofte tip, noget. De henvender sig, eller det handler om, om omkring, eller oh, det skal svært at sige. Anders, ja, du plejer øh, at sige læse op overskrifterne på ja, tippene, og så ja. tager vi cirka tre tips. Ja, det er det. Men må jeg komme en lille bitte indføring i dag? Øh, altså en indflyvning? Ja. Fordi John ser alt, synes jeg jo, bare ganske, ganske kort. Vi må meget gerne tage den ene. Øh, John er jo, er jo hjemmesandsiger. John, ja. brød, han er kan han ved, hvad der sker i fremtiden. Det gør han. Så han er sådan en slags gud. Øh, der er to breve her, som har fanget min opmærksomhed. Det gør det hele, ikke? Men der er et af dem, som jeg synes øh, kræver en større skare. Og det brev vinder min søns sagen. Kære John, min søn skal i retten. Det drejer sig om salg af et kolonihavehus. Vil han vinde sagen, og finder han en kæreste? Jeg flytter i lejlighed. Ved at trives der, finder jeg en at dele den tredje alder med. Mange spørgsmål, kan man sige. Men John er jo ikke ham, der stikker op for bollemælk. Kære, uh, J.H., som spørgeren hedder. Ja. Det virker som om, din søn ikke får medhold i sagen. Der er en god pige lige om hjørnet. Du vil efter en tid falde meget til de nye bolig. Du vil ikke flytte igen. Du møder en mand, og I vil have en fælles interesse for at rejse. Og det er også på en rejse, du møder ham. I vil dog bo hver for sig. Spørgsmål. Yes. Øh, det sjove er, at den der kolonihavets sag, den kører allerede nu. Der er jo en, der tabte. Øh, det er jo det der med, at man ikke må sælge øh, sin kolonihav. For nogle år tilbage, der kunne man købe sin kunihave, Altså der i nogle kolonihavforeninger, ligesom ja. i andelsboligforeninger, kunne man sælge sin kolonihav frit. Ja. Øh, jeg købte en kolonihav for 200.000, for eksempel. Okay. Og i Ballrup, der må man godt sælge den frit. Ja. Øh, så lavede øh, Kolonihavforbundet, som jo består af mænd mellem 80 og 200 år gamle, Ja. Som jo mener, at alle unge mennesker, de skal holde sig væk fra kolonihæverne. Og helst dø. Og øh, helst dø, fordi at, øh, de gider jo ikke sidde på bænken og drikke lige så mange bajere. Og være de taglige bjørnebrygposer, som de selv vil. <laughs> øh, det, der ja. så sker, det er så, at vi skulle sælge det her hus. Så sker der bedre. Der var reglerne blevet lavet om. Fordi nu var der kommet alt for mange unge mennesker med for mange penge, som ikke er sociale, i ejendomme, i foreningerne. At øh, så... Øh, det gør vi naturligvis ikke. Hmm. Uh, Burde man nødt til at lave en aftale med uh, køber om at Prøv prøve at høre, det er sådan her, det sammen Fordi at vi vil bare gerne have det for det, som vi gav Så der er en masse folk, der har været ude helt lovligt og købe nogle kulinerhuse mm. Til en værdi af 200.000-300.000, hvor det var Nu er de lavet reglerne om Og så kommer der to Undskyld Såkaldte tømmerbørg et og to ud Og kigger uh, godt stæk dem på bjørnebryg ud Og siger Den anstilts er sjoven, ikke? Oh, vi vurderer huset til en 40.000 og 10 kroner eller siger hej! hej. Med <laughs> øh, og så står man der måske lige så nede med 150.000. Øh, vi var heldige, at der skete ikke noget, og der sker heller ikke noget osv. Øh, men nu har man så simpelthen simpelt om, fordi nogle gamle undskyld jeg siger det, mennesker fik så. noget. er der ikke bliver galt ikke være gamle, vil vi understrege. Det er ingen grund. Hovedet, sur, det er bare til at de at tjælende med dem der. Og det var dejligt for det på plads. Her, altså, jamen, tak skal okay. vi have. Ja. ting Det er det bare tips for hjem nu, ikke? Jo, så vil de sagt. Der er lige en sidste ting med John. Åh, stop. Du fik ret, John. Kære John. Mit brev kom i hjemmet øh, nummer 2 2004, altså for tre år siden. Du fik ret med hensyn til min guldøring. Jeg fik den ikke igen, selvom jeg <laughs> efterlyste den i netto. <laughs> Damn, den mand. Han kan altså, og mange sidder, øh, passer det. Ja, det gør det jo, åbenbart. Så vil vi ignorere et brev til dyrlægen i dag, hvor der står, at vi har en mis, der ikke har været udenfor i seks år. <laughs> og i stedet for at gå direkte til læsertips, øh, hvor i dag, du kan vælge mellem lakere vimplen <laughs> væk med brune pletter eller styr på badeforhænget. Jeg vil godt have væk med brune pletter. Mm -hmm. For at få de brune pletter væk i kaffe te bruger jeg enten lidt citronsaft eller groft mm. salt, så får det til at ligge lidt i koppen. Mm. Og derefter kan børsten fjerne pletterne. Der var overskriften jo nok lidt bedre, hva? <laughs> så er der sytråd og skidende æg, hænderne og LAKER VIMBLEN, som igen er med. Jeg øh, vil godt have LAKER VIMBLEN, og jeg har tænkt på, at nu spiller med den her dinkelnede, eller det her underlæggende ja. Kan du nå det på 20 sekunder? Det kan du sikkert. Så Så starter vi nu. Okay. LAKER VIMBLEN. VIMBLEN til flagstangen har det med at slå knuder på sig selv. Det kan... <laughs> det kan, Klasse. Ved at give VIMBLEN en gang lak Eller klar færdens på den nederste mm. tredjedel. Mm. Mm. Uh. Oh. uh. Læg ind med råden. Så kan det nok være, at vi skal have styr på badeforhænget. Det tror jeg godt, vi skal have. Da badeforhænget altid suget mod kroppen, købte jeg nogle flade magneter, som <laughs> ja. jeg har sat sammen to og to forneden. Forhåbentlig ikke for... for... for... for... for... for... på en selv. <laughs> <laughs> magneterne tager helt tiden min piercing op. <laughs> Mit metaludstyr er i underlivet, hvor jeg tiden... <laughs> Og magneterne kan købes for 10 kroner flere steder. Er vi færdige? Nej, ja. vi skal ikke en mere. vi skal have en. Ja, vi skal have en. Øh, det skal være forfristen i yoghurt, farvel til fedt og kalk, eller sytråd og skidende Sytråd og skidneæg. Når jeg laver skidende æg, plejer jeg altid at dele... <laughs> Nej, vi gider ikke mere. Jo, det står op. Uh, må, læst uh, okay. Når jeg laver skidneæg plejer jeg altid at dele de hårdkogt æg midt over med en dobbelt sytråd, så blommen ikke hænger fast. Det er både nemt og hurtigt. Hmm... En gang om ugen vasker jeg fliserne ved badekar, bruser og omkring komfuret med en lidt husholdensedke. Få minutter senere polerer jeg efter Men... med min nabo, <laughs> som er adresseret som en huslev, <laughs> imens han langsomt laver, laver, laver, laver vaskerne i sig. Tak <laughs> skal du er os.